de-atunci curge tot pe șes și tot spre șes ornăzuiește liniștit și încrezător. Și de aceea îi se cântă cântecul, mureș, mureș, apă Trece trecem în țară străină și-mi parte de hodină.